اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يسفون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 يرشيي طبقه و انرجو رحمتك امید لرو استاد رحمت یو ګټ کولاو کرو ادوار کولاو یو من گزار ناري نازانا کل مسګۍ عبادت کۍ نو دعا یې پونوت کې الله رب العزت ترا کمې خبرې کۍ کمې واده کۍ او کم لوزونه کۍ واری کې دا الفاظ او دا ټکی چې مونږه روزانا ماقطن د ویترو باخيري رکعت کوي ونرجو رحمتک یا الله مونږ امید لرو ستاسو رحمت یان ستاسو جنت ورپتی وایو ونقشا عذابکا او یریگو استاد عذابنا دانن زمان سبق ده ونقشا عذابکا او یریگو استاد عذابنا کم الفاظ او کم تکی چیزویم دا ترجمه و زمان سر یوزی زوتویم <تصفح> دید اپارا چې تاؤسو دا سبق یادشی منسکی چی دا کم ٹکی او کم الفاظ وائی چی بیاد اپارا پاغی باندې پوئی گئی ونقشا عذابکا او یریبو استاد عذابنا دا الفاظ دا ٹکی دوو موي دوو موي د ری نام وې زنا نام وې الله په دې مونږ او بیا د پار مونږ دا وایو نجيده زړه نه وایو وانا خش عذاب کا یو ری ګو استاد نه دا الله رب العزت عذاب دا الله رب العزت سزاګانی دا الله حل تا اللہ رب العزت آغا چکم مصیبتونا او تکلیفونا تیار کڑی دي دی آغا دیر سخت دی آغی تا سوک دا ٹنگی نیو مومن مسلمان کلپا ملز باندی ودری کی او په ملز کې وی ونخشا عذاب کا یا الله زه ستا د عذااب نه یریګم زه چې دامون کوم دی د پاره کوم ستا د عذااب نه یریګم چې دی دپاره تمماله جنت را کې نقشه عذاابکه او یریغو مونږ ستا د عذااب نه ځکه یریغو چېمونګه سا عذابونا قرآن کریم کی پڑاو کری دی قرآن کریم کی لوستلی دی اوری ظلم دی سا عذاب سخت دی او ډیر خطرناک دیر لگا قرآن کریم کی اللہ رب العزت صورت بروج اگو رئی بیر شم سفارا صورت بروج اللہ رب العزت عذاب دالا غصا سمر خطرناک دا نا اللہ رب العزت دلتوئی آیت نمبر دولتم دیر شمسی پارا صفحہ نمبر پانسو سینٹیز دلتوئی اِنَّ بَجْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ان نه ببد شرب دي که لشهدي د پشک نیولستا ذرب لشهدي خاامقا خا ډیرر سخت دي ډېر خطر دي دا ال لا رببول لزت نیول او د الله رببول لظت هغه عذاب کې چې څوک را ګیر شي لشه دي دله وای دا ډېر خطر ناک دي نو مونږ پهمونکې وای وه نخشه عذابکه یا الله مونږ ستا داعذااب نه ریږو دغه شانې صورتې هودوګوري و سورتي هود کیم اللہ رب العزت دا خبر ذکر کئ <تصفيق> آیت نمبر یوسل فم وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرام و یا ان اخزه ان اخزه علیمون شدید او دغهشاندي نیول سا اب کله چېغ ونیول یو کلي والله لرمم و ظالمهتون اوغ او مشران ان اخ هو یغینن الله د الله را نیول علیمون شدید درد لااکې او سختې الله رب لزت را نیول ډر خطر ناک دي ان نهفیظ کلهیم شکه خاامقا په دی کې برت دی لیمن داغ چا دپاره خافه چرېږي عذاب اخره داعذااب داخرت نام الله را پهې زت په مل کې منتهغ باربار یو سبق را کوي تا مون چې کو من کوو دا یاد لري دا ن چې بس زر زر مو کې او ټکې زر زر وې نه چې یو ټکې ته و او ستا د ژړونه راوزي او ستا په د ضرروبه د سمګزار کېږي نخشه عذابه کا ترجمه ده یریستا داعذااب نام نن په دی باندې خبره کوو چې آیا زمونږکو زړ کې دا غرب د عذاب یاره ت او کهنا څومره زمانه نه د څومره وخت نه ما اوته او زمونه خویان دی مییان دی چې غی به په مونږ کې دا وای لکه چې را چې دا الفاظ وایو چې دې الفاظ ته مونږ را اورو چې وانه ښه او مونږ په دې ليو دا چې کیږي ترته ونګ شه ده نه لکه چې مونږ په الفاظو نه کوئیګو کنه مونږ هغه الفاظ او ټکی هغه مونږ وی د څومره زمانه نه تلويخ تو کال نو د ډیر شو کال نو د شروع کال نو د پنځو تو څومره چې دا چا عمرې کله چې بده مونږ پر شوي دی الفاظ دلی چمنگ را رسید لیو آیا زمنگ پده بدن کی تا کپ کپاہت سیر را گری دا نا ولی زکر چمنگ پی پویدنو ونقش آزاب کام او یریگ استاد آزاب نا دا اللہ را بولی ذات آزاب آگا دیر خطرناک دی قرآن کریم کی اللہ را بولی ذات تیرشیوی قومون و آزابون ذکر کئی فیرغون تا او زمرره لوی با دا داسې لوی با چاو چې هغه ځان و با چا قا به کړړي وه او هغه بس وړه بهله ووي اه د غډیر لوی رب زما زما سره غډیر لوی طاقت ده زما سره ډیر لوی پاور دی لکه په دور دورور کې امریکا امریکوي د سوپر پاور یم دغه شانت د سوپر پاور دا چا کړي وه پیرون کړي وه لیکن هغه فرعون قرآن دا اداله کتاب او اچکلا او وګه کی الله رب العزت را گیر کو دا کیدا الله عذاب سخت دی ډیر سخت دی ډیر جد سخت دی الله رب العزت هغه په عذاب کې را گیر کو بل ځاني دی وګونه خلاصول نه جوړ هغه لंबو مامبو هر څه دی غیر شي وا ووښوي کنه بیا ولا د وګ پوبو کی د لंबو چل نو ورته د ځان د خلاصول چلو ور لورته اغه چرې چې د خپل ثینه به ډبوله او زه لوی رب يم زه چتر رب يم قوم خو پریده خلک خو پریده خپل ځان بچکولې دغه چې د الله عذاب تخ دې ډیر سخت نو دا عذابونو ذکر الله مونږ چې پموس کی وایو و نخ شه عذاب کم ترجمه به تاسو وایې یې ریګ استاد عذاب نام تاسو مونږن سبق دی یې ریګو ستاد عذاب نه کله چې ته په مونږ کې دي الفاظو لرا ورته د تا په دین کې فوران دار شي چې یا الله مونږ یې ریګو ستاد عذاب نه دا سي چې تا فرعون لا عذاب ور کړو تا په دلو دماغ کې دا خبره راشي چې یا ته د دنیا عذاب هم ور کولای شي او ته د آخرت عذاب هم ور کولای شي د زما د بیان اراده نوځه طبيعت خراب ده قریته میدان سر رااو ته مایک ته ټپ ټپ مون بیا به کې نه بیان ووږي د واګو چې الله مون توفیق را کړي چې دا اخره پرې دا بیان ورته مو ځکه موضوع دا چې په دې باندې خبره کول ډېر اهم دي ضروری دي ونقش عذاب کام او جری ګتاد عذاب نه کله چې تاسو مونږ کې زموږ په نه دی توجو کې چکم پ کورونه کې ناشري توجو سره دې سبق تاو کې دي و ننښه عذاب کا او یری ګتہ دا, دا, دا, دا, دا عذاب نا نن نه با چې تدال فاس کو منسکې و ني چې تاسو ورکی دا الله دا عذاب ير راځي فوران چې تاسو ورکی دا الله ير راځي یا الله تو غواغ الله ای چې تا فرعون غرق کړي دے رد ثیا ما آ غا الله چې موسی علی السلام راغې لگا ترځ و وقارون اواغه لا خدای پاک ډیر مال ور کړو په دنیا کې د ټولونو زیات مالدار دا تړر تیر دي قارون چې قرآنی کریم وي چې داغه چې کومي خزانه وي داغه خزانو او چابیا نه هغه به باستون او په وخانو باندې ګرځولې ما ته وایې چې خزانه به راځم رڈی ری وي قران داغه د قزانو ذکر نه کړې قرآن دغه د خزانو د چابيانو ذکر کړل چې دومره ډېره چابیا نیوي چاغه چابیا نیبا او خانو باندې او څرلو باندې وڑل کېدني دا بس عمر لا ډېره وي سوچ کاوه هغه په دنیا کې 1 نمبر 1 نمبر مالدار راځړې هراله پخې موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی وی تعال الله مال دار کړل یې یله چرته راګل له دا خو ما په خپل موټو باندې ما په خپل قابلیت باندې او دا خود ما دا خلیبی ته یو ګړی دی دا تست ګړې وډې وې اوساله ترانه ګوردار څه د الله دی مکو وا دا ته الله در ګللی او په دی مال کې ته مهربانيو کې چې ته صبره خپ کې وباسه دا الله له پکې صبره ورکو دا الله په نوم باندې ورکل کوا دا یاد لري روړو دا الله په نوم باندې ورکل کول بعد این سڑای اغا لفده مال ورکڑه او زڑای ولنی ورکڑه بعد این سڑای چې چه اغا مال ورسرنه لیکن زڑای غنی انتیه ای غریب بای لیکن بکور کی سابب پخیگی بکور کی بیدال پخیگی لیکن اغا بغیر د میلمان باگر اوٹای نا پوری او بعد این سڑای بای کرون بسی بای او اغا بس بی او روپی بسی با داگر چوی نا اغا قارون بسی را ویتو دالار بول عزت په نوم باندې ورکړه کا هغه وې نه د ګور الله تعالی عذاب درکې وېد الله د عذاب نه نه یریګم ما چې دا دوم رمال لکنه دا مال به ما بچکی کنه اوسمي کنه هټ دولتمن څړې وې تورته لګه چې چل بدل او شي او چل څه لو شو چې پیسې شته کنه خپل انکی به ان کې په پیسې برتي د پلانکی کې پرتیدی ما باندې بیماری او فت موسببت راغه دا مال به ما بچی او دا یاد لري رونو قران وای دا الله کتاب وای دا مال دار سره دی چې عربو کې وځه 130 دي د نبی اسلام ثرو قران وای ما اغنا عنو مالو و ما كتب سوره الابن لجام تبت يدابي لعب و ما اغنا عنه ماله عربي کې وته مالوي او پښتو کې وته مالوي او اردو کې وته ما اغنا عنه ماله وکار رنګ یا غطا دا غ مال وګوره دا موسی علی السلام وتوی وګوره مکو قلارش دا لا عذاب له چیلنج مور کوه ته دا څه مو چې الله زما سنې شګه لار څه کو لشي څه چا پیدا کړي د اسمان د زم کې دا چا پیدا کړي لیکن دا غ پزړ کې دا الله یې راووه سبق byteArray ته اگر پروں کی دا اللہ یار اناوا آغا تارون اللہ رب العزت بقبل عذاب کے سنگرا گیر کو جے پوچ چھ د موسی علیہ السلام او زمانہ نہ کلاری گی کہو خدے ولا مسولا خدے ولا مسولا و گئی تی وی وی طلب دمرنمر پیسے درکم اوپر دی موسی علیہ السلام مالے بدکاری او د جناو تو مت ممسال السلام یوځ ت کوو کارون راپېیو چړی بد کاري وکي خراب کاروکي زنا وکي دغه به ته وک کمم مثال سلام غه به ګټو ولی کېږي وجلی کېږي به وي دا وي داښستا په باره کې وي د خوی چې م سره داسې یو زیاته د مثال السلام ما سره زیاته کړی دی اسلام خاز د تو قتل خزه پاسه دا واخزي څنګه خوله کولاوالو خبري کوله موسي عليه السلام وتي ودا دي اغه الله هر کږي چې کم الله فرعون هر کړه او په دریاب کې خزه پاغه د تیم کې پجڑا شو وین نه نه نه نه وې ما مال د دومره پیسه را کړلې تپا کی ته پیغمبر دې تپا کی تا ګنانو ده کړې او دا د مال پیسه را کړوي چې په دې دا پیسه واخلو دا موسي عليه السلام بدنام کړ او تیم کی فور اور مصالح سلام پر سجده پریوز او الله ته بچو چغو جړل یا الله دا سړی غضبا په عزت باندې حمله وکلا الله رب العزت دی مجاړه په کم ازمکه چې تا سری خوده دي د دا تو وعد ازمکه ما تا تابې کړی دا دې غيظمکه تو اچو تر کې ابو تر دي ټول خلق ولړ دي مصالح صلوات و سلام اغه قارون چې په کم ځای کې ولړ او ازمکه ته وي اختب به را کاږي ځان تا زمكي ځان ته راخاوډو چې کله زمكي ځان ته راخاوډو دي پزمګه کې دومره خخ شو او دې ځان راکاږي ځان بچ کی په لمرګرو ته आवाज کوي نوکرانو ته आवाज کی, کی. راشي مابه بچ کی هغه یې رمغه تادی شو بچ کولای لکه د الله عذاب پیر سخت دي د الله عذاب ډیر خطرناک دي د الله د عذاب نه به څوک بچ کی دي نه نوکران بچ کولای شي نه مال بچ کولای شي نه مرګري بچ کولای شي نې دوستان بچ کولی شي بیا زما کی را کاو بیا موسل اسلام اختب به نور را کاگا دا زنګره نو پر ازم کی را کاو دو بیا موسل اسلام و را کاگا دا چیغه وهاله یو ی راشی خلک ما بچی راشی خلک ما بچی دمکه په کتر کاو دو شو الله رب العزت هغه ټول مال را جمو کو پدې سره ولا کی غو کم مال باندې تا غرور کو تکبر کو دا مال دا واخله دا است په سر باندې ما کی لیمان تر پوری روانی. چو رج قیامت ته پورې بهکتته روان کله چې ورځ د قیمت چې رله به دی جا نه مېخت ورله روان دی طبق سو نقشه عذابه کاه یریستا د عذااب نه دا الله عذاابګوره ډیرر خطر ناک دی دا ما اوستا په ورو کې وواایو په دوای پهونوس کې وایو لیکن زما اوستا په کې سومره یاره راغلا ما ها غرب ته ولاړی وو په موز کې ما او تا هغه غربته ولالو چې هغه غرب قارون پزماکه کې ورکلاو دا هغه عذاب ډیر سخته او من په ملک کې وای ونه ښه عذاب کو بیا مونږه ریګو نو بیا مونږه دغه فرمانیکو بیا مونږه دغه بغاوت کو بیا مونږه دغه سره چې دغه دښمنی کو دغه د کتاب سره دښمنی دغه د پیغمبر سره دښمنی دغه د پیغمبر د طریقو سره دښمنی ځکه چې مونږ دغه عذاب نه نیریګو کموږ یاره دي ا موږ په دې موږ چې را کم دا کوم الفاظ مونږ ویلې دا درونه مونږ ویلې ا سم دې موږ یو غلط کارو نه کوو موږ یو ګناکارو نه کوو لیکن نن زمونږ غو ګنا محفوظ نه دي دا ګنانا نن زمونږ جب دا ګنانا بچ نه دا زمونږ لا څخه دې ګنانا بچ نه دي ولی زه چې موږ دا غدا عذاب نه یریګنو نيات لريرو نو دا خراب ګره عذاب دې ستکه ان نه رَبِّكَ شررببي کله شدید ان نه ب شررببي کله شدیدغله و دو چې سووک را غیر کوم بیاور سووکې خلاصو والا نه دی سووک بچ کوو وال ب راګ شي یپتال کې یو مریض والله لاړم ان سړماتته دا یو مریض راتاو ته و خو لري دا سړی ببیار دی چموږ نه زلاړو غلا د ير دولتمن مالدار تړاو هغه بسرب دقه وبس بس پټي وي ترګي پټي وي او مرګې دوم نو بار بار به وي بس په ماده الله عذاب ده زه الله په خپل عذاب کې راټینګ کړم زه الله رانیولم زه الله رانیولم پیدا را. وګورو ته خطا ته جرم ته ګناه وکړې الله چې څوک راو نه سرونو کوي بیا دا غوره دخل تاسو دوه اصلاح نه وي به به ټول نشي تاسو ما او تا روز نه وایو و ناخ شع عذابکه ویتر کی وای کنه دا الله دې کی چې نن نه باد مونږ او د ژړنه وایو دې کنه دا دې نن نه باد ما او تا دې الفاظ دراورو چې په ویتر کی مونږ ولاړیو او دا وای چې و ناخ شع عذابکه وره پیګو شرم زم ما دره عذاب کړی سکتے یا له پرشاسته دا عذاب نه هریګم بیا چې ته د خپل رب د عذااب میېږي بیا به چررم غونهته ندې نه چې بیا به دغه نفرمانې ونه کې تشي قومونو چې وو نن سبا چې د حالاتو ته وګورې د اومت دی حال ته وګورې او د پوخواانې امتونو متونو حال ته وګورې او راې کریم پهېګوا دی رب العزت کتاب پهېګوا دی چې د پوخواانې قومونو حال ته و راځې چې غې لږ حالت ته بیان کم کی هغه د پیغمبر په رمبر راغې او پیغمبر ورته د الله کتاب وې او پیغمبر ورته یو خلک د الله د عذاب نه وېري گئی ناغيبه په جواب کې څه ما او تاسو وایو کنه چو نه څه عذاب وکا د کشانتي آغا زمانه کې آغا پیغمبرانو بلق بلق القوم تا اغه ته بنصیحتونه کول لغی ته بیانونه کول چې خلکو تمشي برابر شي تو شي صلی الله دا سوره 7 او اتمه سی পারা صفه 145 د الله رب عزت او پیغمبر د صالح علی السلام اتوي قال ملهله نه سبرو کله چې پیغمبر هغې ته نه صحت کوو نو هغه خلک چې کوم دله نه فرمانو هغې ته په جواب کېته ووي قال ملهله نه تبرو من قوې و ایمال دارانو هغه خلکو چې تقببورې کوو د هغې دقوم نام للهنه د خلکو بباره کې ن هغه چې کم زورې وو لیمن آم نه من چې ایمانه را او ددی نام. اتعلمون ان صالحا مرتل من ربي اي تاسو کوئ چې یقینا كاريه السلام د الله رب العزه طرف له پیغمبر دی قالو ان بما ارسل به مؤمنون ببوي او بشکام هغه څه باندې چې درلګري شي د مونږ ایمان راوړو قال الذين استكبروا ويا خلقوا چې تکبر کوو د پیغمبر د خبرې نه به تکبر کوو د پیغمبر د خبرې نه ما خاراو ان بالذي امنتم به الكتبی کم خلقو بچپا پیغمبرانو ایمان نہ ورلے دے نافرمانہ خلقو دے دشمنانو دے کافرانو بوی ان بالذی آمنتم به کافرون تاں چھو کم پیغمبر ایمان نہ ورلے تاں چھو کم کتاب ایمان نہ ورلے منگ دانا منو منگ دین انکار کرو فا کرونا کتم وا تو عن امر ربہم صالح علیہ وبق اقدا او غوا كده مختصر دا صالح علیہ السلام ته قوم وی مونږ به تا اعلی پیغمبر رومونو چې ته یو غټه کټه و خولا چې د دې غټې نوخه پیدا شي هم کتبیا به مون نه وی او بالکل به مونږ ته پیغمبرو چې واقع ته د الله پیغمبره سعود الله واقع رابته دا ته د الله پیغمبره الله تکبر مانی وی سیده هغه الله ته سوال کو یا الله دا خلک آسی نه مانی او دا د پیغمبر موجزه وا هغه دټا وچو دا غینه یو خراب وته یو خراب وته مصالح عليه السلام او تیګور داد عام او خو به شانت نه ده دې ته نو نقصان دې ته به تکلیف نه رسوي نا خپل کو هغه و خملکله یو خې ملکله نبيه عليه السلام ته وی قالو و دي يا صالحو اي صالح عليه السلام اتنا بما تعيدون را ول غضب چته من سره واځکه ان كنت من المرسلین کچریته د پیغمبرانو نه الله د عذاب نه نه که کنه او خیمړکلا وېته چې کم عذاب بار بار راځي ولي تا عذاب ده تاسو ربي عذابهم غن راولي تاسو خبره مزید لپاره ذکر کلا چې هغه خلک د الله د عذاب نه نه یریدو او نن زمونږ په معاشره کې مسلمان د الله د عذاب نه دیریږي یوهه کلهته پیغمبر بوتی وې ری گئی وره مکه وی اقرار شي توبګار شي دا الله عذاب را دی را دی دا الله عذاب دا الله دا عذاب نه ریچل او قران وی فاخذتهم الرشفم وني ولزلزله مکه پهوخذيدا زما پهوخذيدا او کوم کورونو کې چې پاده کېدو کورونو په لباس دو غردېدل فاصبحوا في دارهم جاسمين ب خپل کورونو کې الله رب العزه توي پړم خپراتو به همړو به به د یویټکې سرهله پاس کوه قوم س کو د یويجرټکې سره د یو د یو میټ عذاب سره الله پاس کوورره قوم الله حال کو سباکو ونشه عذاب کاه د نن نه بعد چې دا وایو نو پهغړه کې لکه د زړونه ویل په کار دي چې وقع الله مستستا د عذاب نه یریږو دا الله د عذاب نه ره په کار ده که نه ره یاره په دا خلق او انجام څه شو سوره اعراف آیت نمبر 84 وګورئ الله رب العزت یو پیغمبر دی لوط علی السلام ته خدای ټول پیغمبرانو واقعیت کوي ذکر کوم دمر وقته او دمر ټایم نشتی لوط علی السلام دی د لوط علی السلام قوم چې وو فازان والفاظ کی به ده د دوت السلام قوم چوت دی په دینه کې مفتلاو به حیاي کې مفتلاو به حیاي په ګډه راوا ګمره به حیاي چې د حد ناغو کرست شي ونی ننوم به حیاي ځکه نه دا دومره به حیاي دومره به حیاي دومره به حیاي توایمو لګایو مرګري خبره کوله وی یو سڑی خپل خزه طلاق کړل ما اوله ویله طلاق اور کولو وجه دا وچی دی سڑی با د پرودو خزه سره په ټلیفون باندې خبري کوله یا خزه وتی چې ګوره زخوا حلال بیبی يم بی سب د ما په وجود بیا وله کې دی یو دوه درې دا یعنی دا به هیيبه کوم خدای حلال چې کم حلاله زم ما بیبی دا حلال کار او په حلال طریقه چی کم اللاپاک مالا بی بی را کردی دا هغه پریدیه او حرام کارونو کی اختدی یاد لا د دا بی حیائی دا وجن اللاپاک او رو یو قوم تباو برباد کرده و دنو بی حیائی دا حر دیکی بی حیائی دا بی پردگی دا بی شرمی دا کنزل لی لوتا قوم یو خوب آغی کی دا دناو دا کارو دویم کنزل بی در کول بے عوده خبرې بے کنزل پک کنزل پکه کله کو زول د عادت دا غيو ننوم زمو په معاشره کې وطن چناتی ګب لګئی خابه اون د ګب لګئی غندګنده خبرې اوا نه خوان او که د قران خبرې دا الله د دین خبرې اطيخین لوی دا, دا عادت داغ قومو چاگی پا بی حیائی که اختو مبتلاو نلودن سلام راغه ورده یه مت ہوئی الله شی دا اللہ عذاب بده بانی راجشی طباو برباد باشی طباو باسی دا بدکاریانی او دا بی حیائی او دا فرید ای دا قرآن کریم داغی باره کې سووي دا حوال مارا لولی دا زوږده کلماته زوږده الله قران کریم وای انکم لتاتون الرجال شهوت من دون النساء پیغمبر پاتید هغه قوم ته تقریر کین هغه پکا قوم ته بیان کین شیخو تاسو بے حیائی کوئ بے حیائی کوئ په حلال طریقه باندې نکاونو کین پلو بچول نه نکاوناو کوي تقریر وکول بچول خپل ځامنول نه نکاوناو کوي چې هغه د دې بدکارونو د دې حرامیتو غونو نه او د دې جناګارونو توبګار شي دا تاسو کومه طریقې شروع کړلې لیکن هغه قوم پدې نه پويټو هغه په خپل هغه د جناګانو کې هغه باه پار طریقے باندې هغه خپل هغه شهادت به ورکو لو قران کریم وي جدا قوم تاغا پیغمبر تقریر کو ورتوی بل انتم قوم مسرفون یا خلقو تاسو ڈیر زیاتے کوئی ڈیر بس کوئی وزد قوم جواب تکو کی دی وما کانا جواب قومی او نو جواب تاغی دقوم اللہ مگر ان قالو اخرجو من قریتکم قوم جواب کو خلک خلق راج مشول اخرجو من قریتکم دا پیغمبر تا دیکلی نو شڑائی او باس ای دی. میره غل منتخب خبره کی څډه موږ ته ستاسو نه کوي اوس چې حق خبره کې سما خبره کې نېغه خبره کې چردا بچي خرابيږي معاشرہ خرابيږي دا بیا دا خبره بدليږي ناغیم وی اخرجو من قريهتكم وبا سيدا لو صلى الله عليه السلام د دې کلي نام انهم اناس يتطهرون دې ځان د ډېر پاک پاک وي دې د کم د نه پاک راغله چړیا ځان پاک پاک وي اوس ګوري مخک الله ربه دې داږي په بارګ وسوي پان جنینا ہو عذاب راغے پان جنینا ہو نجات ورکوم غا غیتا وا اہل و دغ کې دغ لوریانه وي او کار د پیغمبر ده او خذ دشمنه ده خذ مخالف ده خذ د کافر و مرګری ده د و ف انجینا و اله نجات ورکوم ته لمم را ته هوسوا دغ دښ پیغمبر غمبر دی د پېغمبر مقامی ل مقامي سومره لوی مقامی لیکن یو پیغمبر غمبر خپله ښه بچ کوی نشي بچ کېږي به په خپله عمل د چا په زات باندې بچکې دی نشي چره دا فلان کې جو بس داغن به خللی دے اکثر غمبرې معشره کې که نه یره وی په صدانو باندې ایدان چې کوم دی نو په سیدان باندې وایي ته جانم او حرام دی کوم کتاب کې راغلي ما توقع کم کتاب کې مور سید ادا چې بیا غي ته وایي چې هغه مونږ زو بیا نه کوي عجیب خبر ده ولی سیدان باځو وایي د بخلی شی وی دي ولی ولاد نبی له سلام اولاد ده وای راشد پیغمبر بی بی ده قران وای د پیغمبر خذا د لوت له سلام خذا چرته راوان ده دنمته راته دله پهب کې راګیره شوه پ غمر دی و خپله قذه بچ کوولی م شي دا هرار سړی به بچکی کېږي په بان دی په خپل عمل باندې اوګورهقرران ته پاننا هو مجا پورکو منغته غتا او دغ هنته لم را ته او وا د غ د قځ نه كانت منغاابین واغ پاتې کې دونکې بااب کېوا هم تر نلی باران شوه شو روشو. تو سبو ته د شیشه باران شورو شو شورو شو امطرنا علی متراں د ګټو باران شورو شو الله شیشه باران ګټو باران سبق لريات دا څه سبق ته ونخا عذاب کا یا الله موږ ستاسو عذاب نه توقع غره بی ستاد لوط علی السلام په قوم باندې د ګټو باران کړو د ګټو باران دی په ورا والیو قران وایي و امطرنا عليهم مطرا را و را ومن پدی باندې د غټو باران الله غټ چ یو په سرولګي یو غټ چ په سرولګي نو موږ دې جمعه کې د کوم کار کېدو ناغه کوئی کناستواله جوړې خپلې پټې کوي چرته بදුمر ګټې دا و چې ګټې دا برن اورول چې دې په سرولګي دا بیا به تنو وایي دمر او دا چې موږ د قرآنی کریم په بل کې ذکر کئ دا الله په اور باندې پکړه وي ودا غټن دا به چې څنګه په ثربان دیول کې ځو به جسم کې د نن لاړه لګد ګولې ګولې چې مکلی کنه دا سمه دا ګولې چې کله دوی کې دا سمه تاودې ګرمه دا جسم کې د نن نوځي اغه ګرمه غټه اغه غټه چې الله په اور باندې پکړه وي اغه د لوط علی السلام په قوم باندې الله اور او الستقوجه چې اغه الله دا عذاب نه یریږي د ماوته مېری وو ماوته په هر مونږ کې وای وناخشه عذاب کا وایو کنه په یمنه وای بار مونږ کې وای کنه چې زموږ په مونږ کې شته زموږ کې نشته ټول وایو ګناري نه او که زنان نه دی که لوی دې کوړلې دي وناخشه عذاب کا لیکن دیم زموږ په ځړ کې آیرا نشته الله دې آیرا پیدا کړل نن له باټي مونږه موسکاو او چې مونږه ګوره دا خبره په ځړ کې هر قدم چې اوچتو نو ورخ ش عذابega یلا ګورې ست دا عذاب نه یریګم دوباران شروع شو وهم ترنا علی هم ترن راو ورو مون پتیباندی د ګټو باران پنزور کیف بس المجرمین الله وی وګوره څنګه شو انجام د مجرمانو څنګه کار نو ترکو آغ الله د ښا چې د لوط علیہ السلام قوم کما الله غر کړو آغ الله اوس ټیک نه موجود ده کنا بدل شي ده اقا الله دې الحي القيوم بدل شي نه دي کوم الله چې فرعون په دریا کې غرق کړو هغه الله دي کنا زما او تاغه الله دي کنا کم الله چې قارون غرق کړو لو د نوح عليه السلام قوم نوح عليه السلام قوم ول قوم دراغه پیغمبر یقومه یې قوم خپګی قوم د باندې لیا دې خپل قوم ته بیان کوي وګوري قرآني کریم کې الله رب العزت سوې نوح علیہ السلام هغه فریاد قران ذکر کړي لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره نوح علیہ السلام پل قوم ته وي خلکو ته یو الله بندګي وکي د الله تابعدار شي د یو الله عبادت وکي ما لكم من اله غيره د الله نه سوا بل ته زما استه گجتون پره کونګه یو الله دې تونونه مطلب دی پهیم ځانو پو دی هر حاجت هر ضرورت هر مشکل هر تکلیف کلیف پرره کوونکې ټول ووا کهڅوک الله ما یو والله دی وویګل داسو ټولو تاسو ټولو پ چې زمونږ ټولو مشکل کوه زمونږ د ټولو حاجونه پره کوون کې کاغ وړ کې حجد دی کاغ کوونکې یو وال الله به پوره کوي من نه ټول او غوکشی ما ته لیکن چې په مصیبت مثبت را تکلیف را او مونږ باې بیماری را شي او مونږ په تعید ګر په تلاړ شو مونږ الله حاجوان نه دی من دی هو نه شو په خبره مونږ باې مصثبت را شي تلیف را شي او مونږ روانو بابا نه زیارتله روان ی مونږ الله روان نه دی من, منگ من وے. بدا کا الله حجد وای ی ازې مونږ م ل نومونږ به د چا غتنه کوله لا نه قوستانه کولهلهرم غواړه جنماسخوروره الله پ د نور و خلق خلکو دواګانې قبلی ستانې شي قبلهول او سوالو ک یاله ته دماربې ما ته بل در روخ که نه بل در شې یاله ما ته خو بل در نه دی معلوم علماء سوری توازکو. توازکو. او ذکر چې کر کړي ی سري تواف کوو او به ويله بیک الله هم غببي اواز به راغې لاله پیک والله سادیک تا ده نو ی سړي ته چا و د اواز را ځيته چې ل پ یاله اضیم او یال د غبونه اواز را شي چې تا سرری مونږ ته منظوره ی سړی چې او دا, آواز دا, آواز آو دا آواز ما سره را ځي ماته الله وای چې تا ذې ما ته منظوره نه لکن ما ته بلدر روخوا کمم کم ششته چې لااک چملته سمرا قیمتی خبر ادا. اللہ ماتا وی تیزا و رکشا. سازیری ماتا مندون ده در نبل درشتے. تیلات شمالتا. سمرا زبر دستا خبر آغا اکلا. دماؤ دستا دا پارے و سبق تے. نزماؤ دستا حجتون پورکون کے. حجتون پورکون کے بتا واقع اللہ گنے. نو علیہ السلام اخبال قومتا وی مالکم. مالکم نشت تاسو دا پارا من الہ غیرو. و لا الله نہ سیوا بنسو غاجتون پر گونکه اے تمون سکیم ته والا الہ غیرک وای کنا لب مطلب دی دې والا الہ غیرک او نشتدے حاجتون پر گونکه غیرک سیوا ستانا وای کنا پمک لیکن مونږ الله یواز دی الله حاجت روا کمن لوي نن مونږ د چر د ټوکري نه کوړي الته چويزګر دی والته ساختونو ورکه والته وذ الله بندا پیغمبرانو سختونه کړيو پیغمبرانو تاییزونه کړيو څومره لوی لوی پیغمبران دی پاغي مشکلات مشکلات راغلي ایوب علی السلام بیمار دی لیکن ایوب علی السلام باندې قرآن وګوره دا ایوب علی السلام زبانه کې بدل پیغمبرانو قبرو ورو غوره نو لیکن یو چاته درښنه وای څرنګه بیماریا مو دی پلان کې پیغمبر دې قبر لږه بوزې چیلک دا غمال کوخرماو دا قبر خاورو خورم نه نه نه نه روړو پره الله سره به ته جوړه کوي دا قران مون ته دغه سبق راګي دا موسیکم مون غوايو دا موسیکم ټکی مون غوايو په دې موسیکم ملاله را دته یو سبق راګي ای زما باندې وګوره ته ما باندې ته به بلچا باندې نه جوړيږي ته به زما باندې ته به صرف زمانه یریږي ته به قبر والنا تار تعویز نه با نیري ګو نه ښا عذاب کا یری ګو استاد عذاب نه مونږ به صرف د مونږ د چا تعویز نه یری ز نن انا ویره چاره باندې ګړيدي واټس اپ اپونز کی څه وای و انخع عذابک یا الله ګورې زه صرف دا عذاب نه یریګم زدا چا د توازنونه زدا چا د کوډونه هیڅ ایستره نه یریګم یا الله ته زمای زیس تایم بات کی کله تاوي ته الله ته زمای نه الله بوچ او زیس تایم وای شو کنه تمره ازانه خبره ده خپل تعلق خپل رابطه الله سره <متوس> نو حاجه صلاح خلق قوم ته وای مالک من اله غیره ای زمہ قومه الله ر سوا بلس تو <تضح> حاجه سن پور کون کی نشته سم مشکلات چې د باندې راځي د چانه بغاړی بچی غاړی د چانه بغاړی الله نه بغاړی هر قسمه حاجت تاسو پیخیږي نبا زیارتون لذی نبا ۲۲ ګر لذی پیتی ذره مخلی تتوی بتامہ نے بھی بندش تے تکول پیسے تے جل جوڑ کر لے فل حاجتوں اب اللہ تے پیش کرو اوبیاں مخ کی پیغمبر وے خل کو اللہ حاجت رواں گنے ولی پیغمبر نوح علیہ السلام وے وے جی کم تقریر کم بیان کم دعواد و نصیحت کم دے دپارہ چ انیا خاب علیکم عذاب یوم عظیم دیرے کم پتہ زبانے دلوی نمنگا پم پوس کی وایو انخ ش عذاب کا یری استاد عذاب نہ تا کہ دنن بعد کمنس کی وای بدنیت باندھ نی چواقی زما پزر کی دخل ربیرا جے استف زلک دا, دا, دا, دا, دا اللہ یری پیدا شو تبدار قسم دو گناہوں ن تو بگار شی اللہ دے اول مالا مانجة مانجة. او بیٹا ستول اللہ او سمر چ دمنگا خیاں نی مندے کو رن کی ناسید او دا بیان وری پاک دے تول اللہ عمل کر تو بھی ور او اللہ رب العزت دے یو عمل هر او ادا هر او ناف تا پاس تا اغداسی وگرده چه هر او قدم منگو چه او زمون پس رده که یه رده چای دال لائی و آخر داور بسم اللہ رب العالمين <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال>